Bereein naggusiaren tenorea zurekin bernade, Argaine eta oficialek egunetik gaurtik goiti bere ordezkariak hautatu behar dituzte. Oficialen gambarako bozak egunasten biz egenda Gerard Gomezek Union Prof profesional dezartizanzergenda emaiten du, departmendu mailako pisua mailako nahi du bere xedeak aurkeztuko dauzku. Bizi garbia ondakinen tratatzeko sindikata deseginen da, herrien harteko elgargo bakarra sortuko delarik ondakinen kudeaketarako diren sindikat guziek, bat egin beharko dute, ondakinen kudeaketa guzia gisa hortan bilta garbiden gain izanenda. Pilotan esku uskat rinketean donapaleuko lehiaketa hasten, gaur bifinalerdiak diokoan, Jean-Louis Prebendek aurkestuko dauzku. Gazteluma literatura sohkuntzako burtsa berriz antolatua berrogoi urtez petikakuer idekia, kondaera lanak, aurkesten ahal dira, peio etxe behian txartekin, txet Eta aroa, zurekin Katyalin. Mementoko amasei, gradoko temperatura barnekalde juntan, iguzki eder bat goizuntako atxal nian lanuak sartzen dira, eta iluna buruz euri ahulak ere itzemaiten dituzte temperatura gorenak, oita amar gradoren inguruan ala ere. Eta lehenik, txirin dolari bat serioski kolpatuatzo atxaldean Ibardineko bidean, ibargdineko lepotik behiti ari zen, eta autobatekin ukandu istripua atxaldeko seiak eter ditan, zuhiltzailek ere mandute minartu txirin dolaria ospitalerat. Eta bestalde, Bizkaiko erandion gizon bat ari zen, Azziako lehizor kafira baten kentzen, eta hilda, haga batekin ari zen poto, pozoinaren igortzen kafirat, eta iduriz elektrika piru bat unkiluke, hoita amaidu urteko gizon gaztea, zen duda. Best talalde ofizialeen genbarako hauteskundeak hasiko dira egun eta augiaren amamalhau arte, Departmendu mailan bozkatuko dute ofizilek Biz egenda badira aurkezten direnak bat Jean-Jacques Etxebergik emaiten duena, eta pagian Gerard Gómez takxigidaria da eta UPA, Union Prof profesional dezartizan taldeeko burua. Zegenda burua begia bada UPA oaiarte kargoan zen, bere hildoa departamento mailako ordezkaritza osatzea da. Gerard Gomezen listan, iparaldeko hamalau eta biarneko hogoitabat ofiziale dira, hemeetzi ofizio edo lambide dezberdinetakoak. UPR-ren asmoa zehazten dauku Gerard Gomez zerrenda buruak l'accompagnement et là je pense que ça va être un gros chantier pour euh, pour la future mandature. On a besoin d'anticiper ces changements. Euh, on sera là pour le faire. Puis un autre point important qui concerne alde, a a libegida, Et et les Perekin le le a été à travailler avec ce nouvel établissement et puis la grande région Dans, dans l'esprit de la Chambre des Métiers... Officiale n'a il do arribe ez da penchatu ere bihar nua, edo ipar aldea avantailatzea, guk naidegu departamentu mailan indarbat bilakatu eskualdean pizubatu kaiteko. Force départementale au jour d'aujourd'hui pour pouvoir peser aussi au niveau de la région. Eta behaz, ugiaren amalaua arte, boskatzen nalko dute ofiziale guziek gutunez, eta esperantza dute bizerendek ofizialek boskatuko dutela, azken bosketan bakarik euneko hemezorzi ofizialek boskatu behitzuten. Baionako ospitalean den eskualeriko kardiologia sailean negoziaketak esintrenkatu zari dira, buru ilundar emanazuten zindikateke PBC laakordio bat atxemeiteko zuzendaritzarekin, ez dute ausitu eta eguerdiuntan zefdeteak pondua eginen du Baionako ospitaleko sartzean. Eontabero itamar bat erretretatu, elgarretaratu ziren atzo, e, erretreten emendatzea galde giteko, e, baijonako eriko etxetik suprefeturara su ino joan ziren, ipar hiru jiru etaik batek mila euro baizik ez duela altxatzen edo gutiago, horietan ainit emasteak direla oaktarazi dute. Bizi garbia, ondakin entratatzeko sindikata, desegitearen alde bozkatu du aturi euskal kostairi elkargoak. Honela, iparesko aleriko egitura behiaren baitan, biltagarbi sindikata kukanen du, ondakin guzien tratatzeko eskumena, intza ahieta. Ipar Euskal Herriak ukanen egitura berriaren kari, ondakinen kudeaketarako existitzen diren sindikatu desberdinak bakar batean biltzea manatzen du legeak. Honela, bizigarbia eta biltagarbi sindikatuek bate egin beharko dute, bizigarbia deseginez eta ondakinen kudeak eta guztia biltagarbiren gain utziz. Eta preseski, hori da, aturri Euskal Kostairi elkargoak azken bilkuran bozkatu duena, martin bizotak ontsailariak emaiten dizkigusa eta Zegozindika Biltagarbi, ki, sur la integralitea du territorio peibaz, maintenant, va être le sindicat de traitement de déxer et de valorización. Bien sûr, nous allons continuer à avoir dans le sindicat la communauté de commune B.R.N.G.A.B., nouvelle communauté... Basuzarri, arrangoitze, Arbona, A.T. senpere Bidarte, Doniban Eloitzune, S.A.R.A. A.I.Noa, urdazubita, zugarra murdiko ondakinak kudeatzen zituen Bizi Garbia Sindikatuak, den urtarri goiti erran bezala, bilta garbik ditu kudeatuko. Eta Martin Bizutak azpimahatu dauku kanopian gertatu suteak ez duela eragin ikukanen aldaketa guzi horietan. <totipen> Eusko alderdi jeltzaleak biltzareak abiatzen ha, edo abiatu ditu alderdiekin gobernu berria osatzeko atzo EH Bildu alderdiarekin. Bildu ziren inigo urkulu lendakaria eta andoni ortu Euskadi boru borubatzareko presidenta gazte izen eta EH, EH Bildutik ahnaldo otegi, miren lagion, maialen iriarte eta jasone agire joan dira biltzarearat. Ondotik, miren lagion eta maialen iriartek zioten, Eusko alderdi jeltzalearekin akordiorako aukera badagola, eta bakegintza erabakitzeko eskubidea eta justizia soziala ardatz hartuz. Adostiren bi alderdiak erreiteko akordio zabalak egiteko beharra badela, herrigisa aitzinatu nahi bada, egun elkarrekin Podemos koaliziokoekin bilduko dira. Ibon goie asko etxea eta aletxu sobaran balantzeko presondegian dira eta bilabete untan mitahean dira galdeiteko eskualegirat hurbiltzea. Presondegio hortan preso guzientzat baldintzat dorpeak dira, presoek jazahaldi bat egindute eta sute bat piztu eta ales sobaranen gelan ziren puska guziak erre dira sute hortan dena galdu ditu etxerat familien eta lagunen elkartea bizikiaka angurada presondegi hortan gertatzen denaz. Bestalde egun izanen dira presoen aldeko elger eta lekuetan. Pilotan ora eskuuskana mikuseko amikuseko finalerdiak finalerdiaak jokatuko dira gaur donapaleuko trinketean, saspionetan lehena, hospitaletagisandut Lamber eta Duk azuren kontra eta ondotik etsegarai eta Bilbao, Biel eta Amuleden kontra Nola o Chateau ditusten pareak Jean-Louis prévendé à Mikuseko pilota batashunekoa Kufis euh, euh forma hein bakisu voulait elite pro pilotaiaque uh, uoros uh, et dit là ta martenelé et ta bon, nola pas tudan veranda inen et ta Eztapel uh, getetan, eta, bon, pizkabat, uh, pizkabat hodisho uh, inezu, u uh, uh, forman, serden uh, forma eta erremar da normalki pehio lagal fin katozela gure txapelketan maian pehio lagal mainkatuara mainkatu da malo uski garran dainen ian dian eta Filipe Biel ordainduko du eta duriz pareigotorrainen dutez eta mementoan azteko antsona mile biziki, biziki forma ederriandela eta ikusteko bi partida 5-5ak tinko, eta finalak erondo Doteik igandean aratsaldeko sei orenetan. Ezpeleetan sopoko lehiaketako finala atzo, agire eta subiatek ereman dute, etxe behi eta lagaldi nagusituz, behogoi eta hogoita bat. Eta baigorin nesken edo anderen maztorzak abiatzen, gaur zazpionetaik goiti beraz finalerdiak. Futbolean egan desagun bagda bilboko atletik nagusitu zela vienako rapid taldeari bat eta zero hori Europa Ligan eta futbolean beti Ligan hori gaur Egealak alak beti seko taldea ege sebituko Kultursailean ugiaren amazazpia agte izanen daukera gazteluma behatzigagen literatura sohkuntzarako bursan aurkezteko behogoi urtez petikakuek idekia nahazio edo kondaera lanak bultzatzeko sedea duen gazteluma bekara aurkezteko azken asteak dirauek maia muruaga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 hasi zela, piztu zela duela orain antxu goi urte eh, bimelagarren urtean, eta prinzipioa zen uh, bultzatzea ipare euskalegian euskarazko uh, literatur sorkuntza gazte munduan eta uh, konduan harturik uh, bon, gehenetan hemen uh, gileak zirela adin batekoak eta uh, dinamismo bat pizkat agerarazteko eta publiko irakurle gazte bat ere, irakurlego gazte bat uh, atsemaiteko bon, behar zela ere, aire fresko uh, pizkat sartu. Orain arte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 saria izanen dela. Eta lanak berdirai helarazi Baionako elkarrera eta lehiaketarako inarriak soin diren diren Jakiteko, shea euskal kulturerakundearen dakundearen webgunean aurkituko dituzue. Ala gure berriak horiek ziren eta horai eskualeritik urrunduko gira amnesti internazionalek sudan akusatzen du eraso kimikoen antolatzeaz darfuren, Kristof. Gerlako Krimen eta giizadiaren kontrako krimak dorimmenak leporatzen dizkie atzo plazaratu den terbrile erganpoazone izeneko txostenean lekukotasunek argazkek eta satelritako irudiek FROGAK eertzen dituzte, Begehun eta begehun eta berrogeita pertsona arte gehienak jaukak HILDIRA amak kimikoak sortuka alten ondorioz. Iziggikeria horek bi .000 hiruaz geoz rauuten du konflikto hortan atxemanitazke alde batetik. Sudaneko gobernuko indagak milizialituek lagundurik abestetik oposizioko talde armatuak. Metal pizuen arrastuak aldiz ninen janarian. Una zer dion elikagaien ingurumenaren eta lanaren sekuritatea zaintzen duen frantziako anses egiturak sortu sostenak. Eguneko lauta noita amahian ala eri riskoa pala dela dio, baina bederatzi eka ikutsa present presenta ditela ninen janarietan abisatzen du. Arsenikoa, nikel eta plomoa horiek dira pozoi txuenak. Arsenikoa, txeman ditaike barazki eta reinkiuntzi txipietan. Baita ere, irisa eta edo aurrentzerrealetan. Nikela, txokoletazko ekoizpenetan eta plomoa barazkietan. Frantziak ofizial egin du okcitania izeneko eskualdea. Langodok Rulio eta mili pirien hartzen ditu okcitaniak eta tolosa iizanen du Iriburu. Irabeta astapenean Iparc Kataluniako perpinia hiriburuan manifestazio handi bat zuten asmoaren kontra eskualdeari okzinia hergialde katalana izena emaititiallarrikatu zuten Frantziak Ipar Katallunia izena ez gordetzeko gisan eta sektore okzitantak aldiz okzinia izenarekinez ziten ados okcitaniaren ruggaldea frantziak ezagi eskoaldea baino zabalaguaa Joan Joandenekeinaren amekatik, endaitz asambladak okupatzen du endaiako gaztetxea, Pariseko ospitaleak leku horren jabe da, eta endaiako sasiko gaztetxearen estrenaldia iraganenda larun batuntan, endaiako sasiko gazteak ostiraruntako gomitak goizbegin.